Tot d'una vaig sentir dolor i penso que m'agradaria descentrar-lo, per no sentir-lo, per no patir-lo. Els rebufs que se a la meva part esquerra circulen sense control fins que d'alguna manera quelcom els frena. Són les paraules que m'embolcallen i em fan sentir acompanyat, esperant altra vegada la màgia de les lletes tothonss benestar com mal llunyo de la carn i aconsegueixo altra vegada sortejar un destí insistent i particular.